Да съградим мост на любовта. Учителя бе поканен на чая от стенографките. Тогава една от тях прочете списъка на беседите и лекциите, които учителя бе говорил от 1900 г. насам и изчисли, че са 7000 на брой. След това се отвори общ разговор, в който учителя каза следното. На земята половината са доволни, половината не са доволни когато един човек на сцената стане цар, цар ли е? И когато двама души се карат на сцената, карат ли се? Това, което става сега в света, е на сцената и не е сериозна работа. Хората, които са дошли на земята, не разбират какво хубаво училище е тя. Те търсят онзи свят, обаче той е тук и като се отворят очите им, ще го видят. Да мислиш, че този или онзи те е обрал, това са все заблуждения. Образувал си едно понятие за света, което не е вярно. Оставил си реалните неща в света и се занимаваш с сенките, от онзи свят нищо не виждаш. Знаете ли колко е мъчно човек да се освободи от своите заблуждения? Като не знаеш как, други ще те освобождават, но щом знаеш, сам можеш да се освободиш. Човек става такъв, в какъвто вярва. Понеже си повярвал, че си стар, ставаш стар. Акото повярваш, че си млад, ще се подмладиш. Устарееш ли? Животът за теб става едно ограничение и го загърбваш като една забава. Понеже вече не те интересува. Тогава ще влезеш в друг свят, по-реален. Почнеш ли да умираш, ще дойдат да те посрещнат роднини, приятели, които те обичат. Когато някой изгуби съзнание при умиране, то е за да не се мъчи. Между този и онзи свят трябва да съградим моста на любовта, по който ще минаваме. А като липсва този любовен мост, трябва да дойде някой ангел, за да те преведе. Някои искат да завладеят земята и правят войни, но кой ли може да я завладее? И хората никой не може да завладее, понеже са души, Излезли от Бога. Човешките същества страдат и като се обикнат. Отначало силно се обичат, а после изменят на този закон. Гледат да се завладеят. Ала завладеем ли един човек, Бог е вътре в него и той расте там. И като се разгори този огън в него, ще го пуснеш и ще бягаш. После ни е страх, че могат да не завладеят. Всички вие страдате от две неща. Страхувате се да не ви завладеят и искате да завладеете. С тези две идеи, че могат да ни завладеят и че можем да завладеем, ние се самоунищожаваме, както точилото и ножа. Трябва да се освободим от такива заблуждения. Сърцата на всички хора са в Божиите ръце и в последствие всеки ще извърши Божията воля. Бог обича света, и светът ще не обича, защото ние обичаме Бога. А който обича Бога, другите го обичат. Щом обичаш цялото, Бога, ти можеш да обичаш и частите. Ето една аналогия. Ето една аналогия. Нали когато обичаш един човек, ти ще бъдеш внимателен и към пръстите, и към очите, и към лицето му. Всички народи си имат особена мисия и един ден техните придобивки ще бъдат... Общо достояние на човечеството. Човек трябва да повярва в онзи план, който съществува. Той е един обширен план. Ние се отдалечаваме от известни слънчеви системи и се приближаваме към други. По време на Ледената епоха цялата слънчева система е минала през едно черно слънце, което е погълнало много енергии от нея. Хората се заблуждават като мислят, че ще бъдат щастливи в злото. Вечното благо, което хората търсят, е извън доброто и злото. Що е вечно благо? Да се научиш да обичаш хората, без да им заявяваш това. Вечното благо е любовта. Как ще познаете дали някой човек ви обича или не? Все едно да не можете да познаете дали една печка гори или не. Слънцето има милиони отражения, то се отразява в хиляди и хиляди извори, но това не са различни слънчица, а едно и също слънце. Като забележиш, че някой те обича по-малко, ти се радвай, защото той обича някой друг. После ще те обича, но много повече. В любовта човек се подмладява, тя дава подтик и трябва да се влезе в школата на любовта. Любовта, мъдростта и истината не допущат противоречия. Един ангел не знае какво нещо е страдание. Някой питат какъв е езикът на небето. Щом ми се налага да тръгна на някъде и искам да знам дали имам отворен път, гледам към небето и виждам, че през него минават две светли хубави линии. Това показва, че няма препятствия и пътят ми е отворен. Но ако между тези успоредни линии има една черна точка, то ще има препятствия. Природата има свой език. Всякога човек е предупреден за онова, което ще стане и после си дава сметка. Мен ми шепнеше нещо, ама аз... Има и тъмни духове, които турят препятствия, разколебават те и ти казват, че това или онова не е за теб. Но не се връщай назад. Трябва да преодолееш тези препятствия. Една сестра попита: Какво печелят те от това? Спърт ли те, тогава те ще използват благата. Изпяхме няколко песни. След това учителя каза: Някой път вземам 4 октави, а някой път не мога да взема повече от една октава. Когато човек слезе в гъстата материя, не може да вземе много високи тонове. А когато е в порядката материя, може да взема повече октави.